بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يهده فلا هادله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد نبده ورسوله بلغ المعنى وأذى الرسالة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه الذين تولوا أمانة البلاغ من بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفشارة شلم po praksi imamo odgovore na vaša postavljena pitanja. Pa nakon provjere da li me dobro čujete ili možemo li nastaviti dalje. Ja bih počeo. Samo mi javite da li me dobro čujete ili sve u redu. Znači u redu je možemo početi. Dobro. Prvo pristiglo pitanje Assalamu alaikum. Da li je nužno učiti E'udu poslije Subhaneke ili samo bismilu prije učenja Fatihe? Dakle, pitanje se vraća na propis učenja E'uze ili bismile prije Fatihe u namazu naravno, a nakon učenja Subhaneke, odnosno Duaul Do istiftahije, istif dove sa kojim se odpočinje jel, namaz, odnosno učenje u namazu. E, znači, ovo zahtjeva da govorimo znači, od, od dva pitanja. Znači, prvo pitanje je kakav je e, propis učenja e, auze, znači audu billahi minna shetan rajim. Kakav je propis učenja toga u namazu? Znači nakon što planjač prouči Subhaneke, uh, ono što je kod nas poznato, je što se uči u meitevima džamijama, u Vilmihalu što kaže, što piše, je Da se prouči znači Subhaneke a Uza Bismillah i sura Fatiha i sura. Uh, znači kakav je propis oko Fatihe je jasno i poznato. Eh uh, A što se tiče euze i bismile, uglavnom to je e, manje poznato. Odnosno, uopće je rasprostavljeno mišljenje da, da, je, da je to sunet učiti. A znači, ovdje baš u pitanju je zgovor o tome. Znači, e, da li je nužno, odnosno e, ispravno je znači, da se kaže kakav je propis učenja euze i bismile prije fatihe u namazu. Da li je, da li je to sunet ili je vađib. Znači ako je važib, da dali čovjek ima grih, znači da čovek ima griha ako izostavi i tako dalje. Uglavnom što se tiče što se stavova učenjaka, uh, džumhur učenjaka, znači što se tiče stavova učenjaka, učenja uze prije početka učenja sure, odnosno Fatihe i sure, većina učenjaka ovog umeta je na stavu da je učenje euze ili isti da je ona mustahab znači da je sunet znači nije vađb ko proći ima nagradu, ko ne proći ne ima grija drugi stav učenjaka je ono što se prenosi od imama Malika a to je da je zabranjeno učiti da nije dozvoljeno učiti euzu i treći stav učenjaka A to je e, također rasprostranjen stav po stava džumhura, a to je da je važib učiti e, istiazu ili auzu prije, prije učenja Kur'ana, svedno Fatihe ili ili ili e, sure. E, oni učenjaci koji, koji kažu da je važib, oni to dokazuju sa kuranskim ajetom kojim Uzvišeni kažu u sure Nahl فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. па када каже учиш куран каже ти фестаиз بالله затражи уточиште код аллаха од проклеток шајтана. па они каже јело ајте дошла наредба Mi u gaževu namazu imamo svejedno učili fatihu ili ili suru posle fatihe, znači tu je uč, u pitanju učenja Korana i znači to ukazuje na to da, da je obaveza da je važi poučiti audu. Ovaj stav da je važi bučiti audu prije, prije učenja Korana, fatihe ili sure. na tom stavu uglavnom taj stav se prenosi od, od dabina, ata, od Sufjana Tevrija, od uh, El Zarija, od, i, od, uh, i od Ibn Hazma, i Davuda Zahirija, i u jednom rivajetu od imama Ahmeda. Uglavnom, ostali učenjaci, većina ostali učenjaka, znači šafijski mezheb, hanefijski mezheb, uh, učenjaci iz uh, malikijskog mezheba, dio učenjaka, skupina učenjaka iz malikijskog mezheba, i hanbelijski mezheb, znači uh, džumhur učenjaka, većina učenjaka, znači hanefijski, Hambelijski i Šafijski su na stavu da je mustehab. a na osnovu dokaza njihov stav je najbliži ispravnojskog razloga zato što nije nam prenešeno je i prodaj predaj da je poslanik sallallahu alejhi ve u prilikom učenja je prilikom učenja euh Znači, prilikom opisa kako je klanjao namaz i šta je učio, da je, da je učio eudhu, nije prenašeno u vredosnovnim hadisima, a na osnovu ovog ajeta se može reći da je to mustehab. Znači, na osnovu ajeta može se reći da je mustehab, a oni učenjaci koji kažu, znači i oni koji kažu da je mustehab i oni koji kažu da je vađib, Oni, to, oni kažu da oblici učenja auze ima ti oblika ima više kao što dašto je u mnogim hadisima kako si naču ući EUuza a to je prvi oblikel EUdu billah i šetan ražiim obće pozznati drugugi oblik EU do bila his semi il aliimi je to je i treći EU do bila hisem da alivi mine rajim, min hemzihi wa nefhehi one nefftehi. uglavnom uh, iz Tiaza ili Aouda, ona se uči u sebi. E, nije poznato, nije prenačeno posljednika sam se znam da je učio na glas i zbog toga nije poznato da li je učio ili nije učio. Niti je prenačeno od četvorci pravidnih halifa e, da su je na glas učili. E, naravno, neki učenjac kaže, ako bi neko jel, neki imam ili Efendija, jel, ako bi nekad pručio uzun, poluglasno da se čuje sa ciljem da ljudi znaju da je, da, je, da je propisan da je mustehav učiti jer u tome nima smetnje. Uglavnom, znači, što se tiče ispravno je, što se tiče ovog pitanja učenja uvzeti, je ona mustehav, da je sunetija učiti, da nije važib, znači da ona koji izostavi nima grijeha. Ovo nas naravno vodi onda i do učenja bismilej, s tim da je učenje besmile prije Fatihe što se tiče ell auze je da li dali treba učiti prilikom pri učenja svake Fatihe na svakom rekatu i Fatihe i prije Suri. oko toga učenjaci koji na koji su stavili znači da je važno da smo stehabi mi podijelimo mišljenje oni kažu dovoljno je jednom u namu jednom čitalu namaza da se prouči na početku namaza znači prvom, na prvom rekatu da se prouči auza i to je dovoljno za čitan namaz dok drugi učenjaci, a ostalo kažemo steha, dok učenjaci kaželi da je važiv da, je da se uči na svakom rekatu. Znači dovoljno prije Fatija da se prouči i da, ona, da, da ta auza je dovoljna i da važi i za Fatihu i za Suru koja se su uči posljednjih. E, što se tiče učenja bismila, znači ona je, ovo pitanje malo još kompleksnije iz razloga, jer se to vraća na, na, na veselu poznatu, a to je da, li je da li je učenje, da li je bismila dio dio odnosno ajet iz sure Fatihe iz Fatihe i dali uopšte basmila znači dio dali je kuranski ajet ili je je Fatiha je samo je zapisana i stavljena u mushaf iz razloga da se pravi je da se, da se zna je, gdje počinje gdje završava određena sura osim između sura Anfal i Teoba gdje nema basmile hele ne znači to je to je dugo pitanje je da li je bismila sastavni dio Fatihe ili nije. Da li je znači, bismila prvi ajet Fatihe ili nije kod nas u našim mushafima je zapisano da je bismila znači, prvi ajet prvi ajet Fatihe a o, na osnovu dokaza Allah zna najbolje ispravno je da, da, da bismila nije sastavni dio Fatihe i da nije jedan od ajeta Fatihe nego da je sedmi ajet vada dalin amin na znači, Fatiha zaista ima sedam ajeta, ali nije joj prvi, uh, prvi ajet bismila, nego Alhamdulillahi Rabbilalemin, to je prvi ajet, a zadnji je Gajri al-Makdubi, dalin, amin. Uh, samim tim, jel, uh, znači, uh, odmah dolazimo do, do samog propisa učenja bismila, znači, oni učenjaci koji znači, imaju otilike četiri, pet stavova po pitanju toga da li je bismila uopšte sasveno dio Fatiha ili nije. E, onda imamo divno stavo učenjaka da li, da li je propisano učiti bismilu e, prije fatihe u namazu obraća se u jedno novo pitanje da li, je, da li je bismila po onim učenjacima koji smatraju da je bismila sastavni dio e, fatihe naravno poнимаje važ je bil poнимаje važ je da se uči bismila i podnima nije ispravna fatiha ako se ne bismila jel dok postavljalim učenjacima kažu e, kažu jel, jedni kažu da je važ bući bismila drugi kažu da je musteha uči bismila dok jedni kažu da uopće nije jel da, da, je, da nije propisano jer u hadisima koji kojima se prenosi učenje Fatihe kao što je hadis od Abu Hurere radijallahu anhu kojeg bilješ da rekutni u svom sunenu od Abu Hurere radijallahu anhu da da je Allahu poslanik sallallahu alayhi rekao i da qara'tumul Fatiha pa qrao rahim pa ina ehda ayati kaže kada učite fatihu kaže učite bismillahir rahmanir rahim proučite bismillahir rahmanir rahim jer je, kaže ona bismillah znači jedna od njenih ajeta ovaj hadis sam darekutni kaže jel da je da je muquf odnosno da su to riješev a ne poslanika sallallahu alejhi ve sallam znači što znači da je da je znači Da, je, da da ovo nisu o nišorić poslanika sam znači da ovaj da ovaj hadis ima osobi slabosti odnosno da su to riječi pos uh, ahaba, ashabi imaju podijeljeno mišljenje po ovom pitanju i uh, stavovi jednog nisu dokazi protiv drugi i, i tako dalje. Helen uh, najbliže je da, da, da je Fatihu propis da je Bismillah propisano učiti prije pri Fatihe u namazu. Uh, I da je treba učiti, da se, da se propis njenog učenja kreće između vađiba i između, između istih baba, da, ili da je sunet ili je vađib. E, Najispravniji je da je ne treba e, ispuštati propuštati, iako ona nije je, iako bismila nije sastavni dio, iako bismila, znači nije sastavni dio e, e, sure i fatiha, znači nije njen prvi ajet po ispravnom stavu učenjaka, za najbolje ima i drugi stavu učenjaka koji je smatruo da je. E, znači, ipak je bliže da, da, je, da je vađib da se uči bismila i da je treba učiti u najmanju ruku. Znači ovom je džumhur učenjaka. Znači, džumhur učenjaka po, učenju, a, bis, po pitanju učenja bismila prije Fatiha namazuje na stavu da je vađib i njihov stav je najbliže ispravno e, iz razloga što se Fatiha a, je, uči što se bismila uh, piše u Kur'anu prije svake sure osim Teube i, i da je znači veliko razilaž oko toga da li je sama bismila sasan dio fatihe ili nije i zbog svega toga jel i zbog ovog hadisa koji smo spomenuli u kojem ima i slabosti eh, bliže je da treba učiti da i da se da se učenje bismile kreće između između obuzuba važiba i sunneta mada jel uh, mada je uh, na, mada je da je to ipak sunnet A ne vađim, znači ako bi neko izostavio da, da ima grijeh ili da mu neisprava namaz, to je daleko. Allah zna najbolje. E, znači, s ovim ujedno završavam odgovor na ovo pitanje. Znači, kada, kaže, pitanje došlo kaže da li je nužno učiti euzu poslije subhaneke. Znači, rekli smo da je učenje euzu i steaze, da je po ispravom stavu Čenjaka i na osnovu dokaza, po džumhuru Čenjaka da je onam stehab, iako ima i drugi stavovi. Uh, ili, kaže, samo bismilo prijučenje fatihe, rekli smo također ako bismile da je postoji veliko razilaženje i ako sami bismile da li je sasvim dio fatihe ili nije, da je najbliže, da je ona najmanju ruku sunet i da je, i da je naginje prema vađibu. Uh, toliko po ovom pitanju, ali najbolje. Sljedeće pitanje, imamo znači drugo pitanje, kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh uh, da li je u drugom pitanju znači je došlo uh, da li je Dozvolje namaz u prostoriji u kojoj se nalazi slika na kojoj je naslikana priroda, ali na slici je naslikan i jedan konj. Allah vas nagradio. Odgovor pitanje ovo pitanje znači vraća se na, na dvije stvari. Prvu, na to kakav je propis stavljanja slika i vješanja na zidove na kojima ima naslikan, naslikano živo bi, naslikano, znači, ono što ima dušu. Naći od ljudi i životinja. To je jedan propis, a drugi je propis da li je kakav je znači kakav je status klanjanja namaza u takvoj prostoriji u kojoj, ima, u kojoj ima slika na kojoj je naslikano živo biće odnosno stvorenje koje ima dušu. Što se tiče prvog pitanja, ono se vraća znači na upotrebu na upotrebu slika na kojima ima na kojima se naslikano ono što ima dušu, je l? Znači, po ovom pitanju je je poznato, jel, poznato jel, da, da, da oni da crteži i slike na papiru, na platnu, na odjeći i slično. I znači crtanje tih, znači, upotreba tih crteža milijune na papiru ili slika, bilo na papiru, ili na platnu ili na odjeći i slično da učenjaci po ovom pitanju ima e, da se prenosi uglavnom i drugačiji drugi učenjaci potonji, ovi zadnji, e, savremeni prenosi četiri stava učenjaka oko upotrebe, znači tih predmeta na kojima su naslikane slike, živih bića Znači, govorimo o upotrebi, a o samom crtanju, da neko dođe da crta, znači, većina džunghur čenjaka na tome i hadisi jasni, da je zasmisleno, ukazuju na zabranu crtanja onog što ima dušu od, od insana i hajvana. A što se tiče upotrebe, ako je već neko drugi nacrtao, naslikao, proizveo ili neko uslikao fotoaparatom, što je dozvoljeno i tu sliku stavio na odječu na papir i upotreba sa ti slika. Nači o tome govorimo. Nači uglavnom znači prenosi što se tiče stavova učenjaka, imamo otprilike neka četiri stava učenjaka po ovom pitanju. Prvi stav učenjaka na na na kojem je vrlo vrlo malo skupina učenjaka i može se smatrati da ovo, da, ovo je, da je ovaj stav pogrešan i izniman a to je da je dozvoljeno el da je dozvoljeno koristiti znači slike crteže koji su stavljeni na na koji su naslikani na platno na na na odjeću na, na odjeću na papiru ili nečemu drugom znači opća dozvola oni naravno imaju dokazon dokazuju do, to sa, sa hadisom koji Buhari, o svom sahihu koji im je došlo kada Da, da je poslanik sallallahu anhu rekao hadis od Jabra radijallahu anhu jel, da je da poslanik sallallahu anhu napravi izuzeta kada je govorio jel, o upotrebi e, upotrebi slika naslikani na odječi i kada je rekao ila raqman fi thaubin osim kaže rekma na odječi a rakam e, rakam e, učinjeni što to razvista se podrazumijeva pa timdal se podrazumijeva slika sasvim normalna slika sa svim organima tog bića koji je nacrtano ili ili mala, mala slika koja nema svoje jasne obrise i tako dalje je veliko razrednačnjeg utomačenja učenjaka po pitanju ovog hadisa uglavnom što se tiče ovog stava učenjaka najbolje ovaj stav je naj, najdalje od ispravnog jer ovaj hadis iako je došao na njim ovaj izvjetak je u odnosu na sve ostale hadise koji ukazuju na zabranu na zabran slikanja, crtanja i korištenja slika. E, ipak se on naj najbliže asam na, na izuzetak u ukojim se misli na sliku, na vrlo malu sliku u kojima nema jasnih obrisa. Nači nisu na, ni naslikana glava, nisu naslikane oči i tako dalje, znači nešto vrlo malo e, ako je naslikano na odjeći ili na nečemu drugom, da je to izuzetak, a ne e, a ne upotreba a, znači velikih jasnih je jasni slika. Drugi stav učenjaka, opća zabrana, opća zabrana u, u, znači, apsolutna zabrana, upotreba bilo čega na čemu ima, jel, e, znači, upotreba bilo kakvih slika. Bilo naslikane u novinama, na papiru, na časopisu, na, ovo, na onom, da se to koriste i upotrebljava, da je to u osnovi haram. on to dokazuju naravno sa e, opće poznatim e, hadisima. Koji, koji su jel dostigli stepen motivatora Maltene koji govorio za zabranjeno slikanje i crtanja živih bića. E, treći stav učenjačka e, je taj koji kaže da ono što, da ono što ima dušu e, ako je naslikano u svom potpunom izgledu onda je upotreba tih slika haram. Znači, ako je nacitana u potpunom izgledu, Znaci e, čitavo znači sa nogama, glavom, glavom, rukama i tako dalje. A ako je naslikano, kaže, bez glave ili, ili u pojedinačnim dijelovima, onda je dozvoljena upotreba. E, ovo mišljenje Ibn Arabi smatra da je učenjak Ibn Arabi, ne Ibn Arabi onaj što je skrenuo u akid nego e, nego drugi učenjak Ibn Arabi, e, on kaže jel, da je ovaj, da ovaj stav najbliže ispravno, e, on ga dokazuje sa hadisom, koje bijesne sai uh, u kojem došao da džibril aleihiselam nije htio da uđe u kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je na zavesi je bila slika a onda je naredio poslanik uh, uh, onda je naredio džibril uh, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili da osjeće glavu na slikama znači da skine da da, skine, uh, sliku, da se skine glava sa slika kao da je nema ili da od nje napravi uh, šiltete jel posteljinu na kojoj će se sjediti Uh, I i dodalo je da meleci ne ulazi u kuću kojim ima slika. Znači, to je u ono poznatom hadisu, da, hadisu kojim je došlo da meleci ne ulazi u kuću kojim ima slika. Ovaj hadis je inače ocenio šeha Albani vjerodostojnijim, znači bilježi ga ne saji. U ovom rivajtu je bilježi ga ne saji. Znači o, onaj, onaj dio hadisa da meleci ne ulazi u, u kuću kojim ima slika to je Mutefaq Alihi, bilježi ga i ovaj dodatak da Djibril al-Ateslan rekao posle da, da ti što si ćeš isijeca ili da im se odcijecka glava da nema i glavu a ima na dol, uh, trup uh, ili da se prekroje uh, da se znači uh, uh, isijeku uh, te zavije se i da oni naprave se šilteti uh, sa ovim, ovim hadisom dokazi Ibn al-Arebi da je ovaj hadis najispravniji najbliži ovom je jednom stavu jednom čet stavu čini 40. učenjaka koji ujedno inšala, i najispravni najbliži ispravno. A to je ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima Buhari i Muslima kao dokaz jel? a to je da slika, ako je slika, znači upotređujemo ovdje upotrebi slika, slika i onog što nacrtano što je ima dušu na, na koje se nalazi na odjeći, na papiru i slično. Ako je kaže ako je ta slika, ako ta slika nije okačena i obješena svjedno naziji ili ili stavljena na ormar ili na neko istaknuto mjesto onda je dozvoljena njina upotreba a u suprotnom nije dozvoljena znači slike koje se nalaze na novinama na na časopisima na odjeći, slično tome ako nisu na istaknutom na odješ mislimo na nekoj pastelini tako dalje ako nisu na istaknutom mjestu stavljene naziji na ormar ili, kao kao vid izloga kao što ljudi to rade. Ako nije tako dozvoljeno upotrebljavati, znači, a ako su stavljene na zid ili na ormar istaknute, kao što imamo one kod nas ljudi ljudi rade obično da muž i žena se uslika kada se vjenča ili imaju slike od djeca u okvire i stavi na ormare u kredenjice istaknute ili na zidove okaće i tako koriste po ovom stavu učenjaka i poispravno nije dozvoljeno da se tako koristi slike A ako bi se te slike jel uzele te iste slike i koristile negdje u latinicama držale su latinicama labumima i tako dalje e po ovom stavu učenjaka je dozvoljeno s tim da unutar ovog stavu učenjaka ima už koji savremeni učenjaka mnogi prijašnji koji zabranjuju bespotrebno držanje uopšte slika u kući jel? da treba da ne treba koristiti slike za, za za uspomene da to treba uništiti na koristiti tako dalje a za najbolje ovaj stav je bliže ispravno i to je najsigurnije najbolje da da sve slike koje čovjek ne mora koristiti ne treba da koristi jel da ih treba uništiti skloniti pod cijepati zapaliti to je najbliže najispravnije jel u smislu toga da, da, da meleci ulazi u kuću jer melecin lovi kuću kojoj ima slike na osnovu jel a nima nema razilaže među učenjacima na osnovu hadisa mutafaq alayhi šta je dokaza ovaj za ovaj četvrti stav znači za stav koji kažemo, znači ako su slike okačene istavljene na zid ili su na kredens na ormar da tada nije dozvoljeno da, da se u takvom obliku koristi ako su znači slike živi bića a ako su spuštene dole po njima se gazi, po njima se hoda sklonjene su stavljene u latice i tako dalje da je, o, ta, znači, a to je takozvani oblik mum tehine mum tehene znači u poniženom obliku nisu istaknutom gdje se veličaju nego u poniženom ne veličaju se spuštene su da je tada dozvoljeno koristiti uh e, ovaj stav mnogi učenjaci su izabrali kao vjerdušan isprav, dokazuju ga sad u, a, sa hadisom koji se bilježi radiallahu anha e, ona isti hadiskoj bilježine esai u kome je došo da kada da je na sasdan došao jednom prilikom i i došao na vrata i onda nije htio da uđe pa kada je ga ona pitala zašto nije htio da uđe on je odgovorio jel, je l onaj poznati hadis da ljudi koji će biti naj ova Aisha radijallahu ljudi koji će biti najviše kažnjeni na sudnjem danu koji je jašao najviše kažnjeni oti su oni koji je Allahovo stvaranje koji crtaju stvari da slikaju je pa je kaže u nasavku hadisa kaže pa je Aisha radijallahu anha isjekla tu zavjesu Naci, Poslanik sada nije htio da uđe u kuću jer je ona imala zavjesu na prozoru na otvoru, znači na zidu, zavjesu na kojoj su bile slike. Pa je kaže kada kada je Poslanik sada Poslanik poslani sallallahu alejhi ve sellem pojasnio, ona je tu zavjesu uzila i od nje napravila, jel od nje napravila stavila je na jastušnice na koje se sjedlоj naslanjala. Na šiltete i jastučnice i naslanjače. Napravila jedan ili dva jastuka. S uh, ovim hadisom učenjacim dokazuju, dokazuju to da, da znači, uh, znači ako su slike naslikane znači na nekakvim dekama po kojima se uh, gazi ili prekrivačima deka i tome slično, ako nije stavljeno na zid, Nije stavljeno na zid ili, ili slike na papiru, nije stavljene na ormare, na kredinci gdje je na istaknuto mjesto u obliku veličanja. Onda je dozvoljeno koristiti te slike i, i e, tada o tom, u kontekstu se ne misli da, e, po hadisu, jel, da Melecin ulazi u te kuće. Ne ulazi u kuće one u kojima su slike stavljene na zidove i ormare u kredence. Allah zna najbolje ovo mišljenje, najispravnije i, e, i najbliže ispravno osnovno ovog hadisa koji je Mutefeq Alehi. Za e zaraz kod hadisa kod Nesajja znači taj dodatak taj džibril naredio da se skine glava ili ovako je. iako je ga shq albani ucini vjerodostojni i i oni ispravno znači njega zajedno možemo spojiti to treće mišljenje možemo spojiti sa četvrtim mišljenjem u stvari da to znači da ako bi neko imao potrebe da stavi neku, neku sliku na zid, da nema smijeće da je stavi, ali bez glave. Znači da ta slika stavi bez glave. Ako ima potrebe da ta slika, iz nekog razloga da bude bilo zbog izučavanja anatomije ili zbog ili onog, uglavnom znači da ta slika ili nema glave ili ako već ima glavu da, da nema očiju oči lica, usta i nosa istaknutog. E, sada se vratimo, znači, ovo što se tiče samo pitanja stavljanja i vješenja i korištenja slika u kućama. E, a što se tiče e, klanjanja u prostorijama, što tiče nam, či, klanjanja namaza u prostorima prostorijama u kojima imaju slike, e, nema razilaženja među učenjacima da je namaz ispravan. Znači, učenjaci su složni da je namaz ispravan ako se klanja, Ako se, a, se klanja u kući u kojoj imaju slike okačene po zidovima, slike živih bića. E, ne, a, nego se različilo oko toga jel, e, da dali da treba klanjati, e, znači, da li je mekru klanjati u toj prostoriji, da li mu je haram klanjati u toj prostoriji. Znači, e, Najdješći stav po ovom pitanju je da je haram klanjati u toj prostoriji e neki učenjaci to kažu da da nema svita se klanja ako slika nije u pravcu kible što je kod nas malo ono poznato kod nas u Bosniji to je kao preživlo kod nas jel bitno je da nije slika jel u pravcu kible sami skloni ili sklini dok se klanja popi ponovo vrati i tako dalje što naravno nije ispravno jel slika uopšte ne treba bitno na zidu ni u, u on obliku a znači, Ovdje je vrlo bitno da se znaći znači, što tiče namaza, klanjanja namaza u takvim prostorijama nema e, znači, ne razdilažnima i čunjacima da je taj namaz ispravan. Samo je razdilažniko toga da li je mekru, haram ili dozvoljeno klanjati u tim prostorijama. E, a, ala, zna, najbolji e, stav, ispravan stav po ovom pitanju je to da zavisi od okolnosti. Ako je neko u mogućnosti, e, kao što je vlasni kuće, u mogućnosti da skloni te slike, I, i klanja u toj prostoriji gdje imaju te slike, njemu je haram da klanje u takvoj prostoriji, a nama smo ispravan. Iza odloga što može da otkloni ono što što je važiv da otkloni, a on to ne radi. Za e, druge strane, ako neko dođe jel, neku, neći u nečiju tuđu kuću i hoće klanjati, i vidi e, e, u toj prostoriji gdje hoće da klanja imaju slike po zidovima, e, njemu je mekruh klanjati u takvoj prostoriji, Znači mu stehavene klanja da kaže ima koja druga prostorija ili da kaže da skinu slike kloni ili ako već neće da, da klanja u nekoj drugoj prostoriji gdje nema slika. Znači tamo mu i da klanja u takoj prostoriji. A, a možemo ići u treću soluciju jer, e, kada je dozvoljno. Znači ako čovjek nije u mogućnosti da bira mjesto gdje će klanjati niti može da skloni slike koje ima u zidovima da, da mu je tada dozvoljno klanjati i da mu to nautiče na valjanci i spravnost na maza. Allah zna najbolji ovo je otprilike odgovor na ovo drugo pitanje. Sljedeće pitanje, ono je malo poduže, kaže Assalamu alaikum, alaikum, salam, rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, moj problem je taj što ne mogu da se sudržim od gledanja nemoralnih sadržaja na internetu. Obaram pogled u javnosti, klanjam, postim, čitam Kur'an, slušam predavanje. I evo prije dvije noći sam odlučio leći na vrijem u 11. Ustanem u 5, klanjam noćni namaz, učim Kur'an do sabaha. Kasnije čekam podne između, između toga klanjam duha namaz. I dva dana sam klanjao sve redovno. I danas sve isto s tim što me šeitan opet navede na loše. I onda i zaspim. Prespavam podne što mi je jako teško pada, radije bih bio mrtav nego da propustim namaz. Sve pokušam, sve pokušavam i tako mi e, Allaha ja više izlaz izlaza ne znam. Ne vidim ja više izlaza, ne znam, ne vidim. Dođe mi da napustim grad i državu, da odejem negde daleko jer ovdje ovde nema niko da klanja sabah u džamijama, nema niko da da te pozove na namaz. Oženio bi se Oženio bih se da se sačuvam svega al Allah nije dao priliku. Eto, ako možete odgovoriti još samo jedno, još sam jednom pisao na es-sunne, iz nas rancu es-sunne i dobio sam odgovor, ali ja više ne znam šta da radim, sve isto. Allah Allah jedan zna kako je meni teško što sam njemu nepokoran. Allah vas nagradio, htio, e, hitno mi potreban savjet, zaboravi reći, ne, ne izlazi na mjesta gdje je haram, ne miješam se sa ženama, čuvam se, pogleda tako mi je laho, upućujem upučuj, e, na, na, na, na dobro, ali što god da radim, šeitan me stalno navraća, e, navraća na loše stvari e, kad sam sam. a e, Tu je sve do sad bilo pitanje. E, Nači suština pitanja je u stvari ono sadržano na početku, znači kaže ne može da se suzdrži od gledanja nemoralnih sadržaja na internetu. A ono ostalo je sve sve govori o tome da da čovjek, da osoba koja pita znači da je mladić u pitanju, naženjen može i nije mladić, uglavnom naožena osoba koja nastoji da praktikuje vjeru koliko je moguće u svem ono što je zna da da treba da radi i da ostavi ali ovaj moje problem ovo mu je veliki problem znači ne može da se sudrži od gledanja, gledanja nemoralnih sadržaja na internetu e, odgovor na ovo pitanje u stvari to i nije odgovor znači ovoj osobi je jasno da je to haram nego, nego pita kako da se toga riješ i kako da se kloni e, tog upadanja u grijeh Kako da smogne snage, da se trgne, da se otrgne od tog, da ga šeitan ne hvata i da mu ne prilazi sa te strane i da pada na tom ispitu u griješenju prema Allahođelešanu. Naravno, obično, često se dešava da mnogi, kada postave neko određeno pitanje, u samom pitanju dođu i sa odgovorom. U ovom pitanju i došao i odgovor. Jel, kako je došao odgovor? Došao odgovor sa strani toga jel da u samo ono što se pita leži i odgovor. Kaže kako da se suzdržim od gledanja nemoralnog sadržaja na internetu. Naći jasno je da je da je, da je gledanje nemoralni sadržaj da je da haram, I Ta osoba to zna i priznaje. Međutim pada međutim šta je ovde poenta na internetu? Kako je ovdje odgovor, odgovor najjačiji, najbližiji naj naj i najbliži i najjednostavniji odgovor na ovu? Da treba da se kloni interneta. Da treba da ostavi internet. Potpuno da ga ostavi. Dok ne smogne snagi, znači odgovor na ovu stvar je da ostavi otvaranje interneta. Da ne izlazi na internet, da ne koristi internet. Jer razlog upadanja ova haram je ništa drugo nego internet. Naravno ovdje postoje razni izgovori, zašto internet, jer u internetu se nalaze korisne stvari, otvore se islamske stranice, prati se vijesti, događanja i ostalo, ostalo, ostalo. E, što šeitanis koristi pa ga odvede na, na onaj problem koji ovdje e, navede u a to je gledanje nemoralnih sadržaja. Znači, e, jednostavan odgovor na, na ovo je da ta osoba, da ta osoba treba da, da, da bi riješila taj problem e, e, najbolji i najjednostavniji i naj, e, najbolniji i bezbolni e, e, način je da ostavi korištenje i upotrebu interneta u potpunosti dok ne ojača, dok ne smogne snagi dok ne bude siguran da neće dok osoba ne bude sigurna da neće e, ponovo upadati u isti grih znači ovo je prva stvar Ako, ako bi se jel, ovome prigovorilo, ovom odgovoru da ipak ta osoba ili neko koji je sličan njemu u istom situaciji, e, nažalost je ova stvar, jel, ovaj, ovaj brat pitao ovu stvar, ali e, vjerovatno će se mnogi naći, jel, mnogi, mnogi, mnogi muškarci mogu naći u ovom, u ovom pitanju e, iz razloga jel, što mnogi od nas jel, e, prilikom otvaranja raznoraznih stranica Pa čak i mail onaj kad se otvari, jel, neminovno, tu, se, jel, tu su slike žena, često dođu, jel, slike koje mi ne bi željeli. I e, e, dolazi se u situaciju, u priliku, jel, da se, govorimo sa strani slika, a kamo da ne govorimo sa strane na, na YouTube, ako se odi na nešto, neko drugo, jel, gdje ima, jel, gdje, gdje žena koje nisu propisno obučene je mnoštvo, a dovoljno da se vidi lice, a ništa drugo, jel, da bude fitna za muškarca. Uglavnom je ja, mnogi se mogu naći u ovom pitanju, ja. e, ako bi se prigovorilo, ovo mogu da skazi da ipak e, određena osoba mora da koristi internet e, iz razno raznih razloga, što e, iz razloga da mu je to posao, da mu je, da mora to raditi ili ovako Inako, ako kažemo da ima opravdan opravdanje zato da mora koristiti internet, Onda, onda možemo govoriti na jedan drugi način e, kako da se e, ovakva osoba zaštidi od upadanja u sličan haram. E, jedan od, e, od, od, od, on, jed, jedno od najefikasnijih rješenja za, za, za ovakve osobe e, je u stvari, konkretno recimo za, za ovog brata, je to da u stvari treba da podhitno da se oženi jer on navodi da nije oženjen, uh, htio da se oženi, ali eto, lavovom dešanu nije omogućio. Uglavnom, uh, na tebi je, brate, da, znači, obračan se, brat koji postoje pitanje, da se što prije podhitno potrudi da se oženi. Uh, naravno, jel, uh, jer kao, kao, kao, kao osoba koja ima jel, spolnu potrebu, što je sasvim prirodno, što nam ova vjera dozvoljava sa svim prirodno sa normalno normalnom granicama koje šerijat pojasnio e, to čemu omogućiti je da zadovolji svoje potrebe sa te strane tako da neće e, imati znači e, e, znači e, strastvenu potrebu da traga za tim za gledanje nemoralnog sadržaje, osim što je to pro e, prestala je e, vid obsesije, je nešto e, poput droge, drogi, znaš što što, znaš što se mora navračati, znaš što se osoba navikne, što postane navika, loša navika, što u čemu nalaže zadovoljstvo, pa se vraća na to. Nači, a sa strane, znači do, a, kada se osoba oženi, sa tišani zadovolji svoju strast fizičku. Međutim a, kao navika to može ostati. Međutim jel tu tu postoji njegova supruga, postoji njegova anuma koja živi sa njim, koja sa njim u kući jel, a, koju Allah zanubavezu da a, obavezao je da, da ona upozorava svoga muža ako on u nečemu čini haram i radi ono što je zabranjeno. A nema sumnje da svaka supruga, da je obaveza, da je važib, da savjetuje, da upozorava, da koristi raznorazne metode, da sprečava svog muža od gledanja nemoralnih scena, sadržaja, slika na kompjuteru internetu ili slično. naši to bi bio jedan jedan drugi, drugi korak kako da, da se riješi upadanje u ovaj haram. Naravno, jel, tu su i, i druge stvari, poput toga, jel, kao što je došlo u vredosnom hadisu, jel, u kojim je poslanik, s.a.v. govoreći o postičujući na ženitbu, jamašer šebab, hadise mutefaka lehi od Ebuhrira, djelanu, kaže o mladino, te zauvođu ženite se, kaže, Meni se ta minkomolba koja ko od vas u stanju, znači materijalnom stanju da se oženi. Felijete za uveć ona koja od vas, znači u materijalnom stanju, neka se oženi. Zašto kaže? Zato što će mu, šta će mu ženitbe omogućiti. Omogućuje mu jel, da će zaštiti svoj polni organ i obaraće više pogled. Znači to je ono što, što, što su pozitivni rezultati ženitbe. Znači zaštita polnog organa. Da se sa njim čini haram. I uh, i uh, veća snaga za obaranjem pogleda. Uh, a kaže u nas, ako ovo je ono što nas interesuje, kaže poslanik sa 27, kaže Femellemjestetija, onaj ko nije u stanju da sođeni, fa'alejihi bisijan. Kaže, na njemu je da posti. Uh, nije došlo u hadisu na njemu da se samo zadovoljava, nego na njemu je da posti a da posti. Ovo je kao znači, treća metoda, treća stvar, treći način kako da, da se čovjek istrgne od upadanja, pogotovo onom kome to postane navika, navika koje, se, koje se teško riješiti. E znači rekli smo prvo znači totalno ostavljanje interneta, drugo ženitba i treće post zašto post zato što što što kada muška osoba posti ona time zatvara znači manje jede hranu i zatvara puteve kretanja šejtana kroz njegove vene, jer šejtan kola hoda kroz naše tijelo kao što kola krv kroz naše tijelo znači Znači, na onim mjestima, kroz vjene kuda ide krv, tuda i hoda šetan po nama. Koji šetan? Onaj koji nas postiče na zlo. Koji nam uljepšava harame, a poružnjava i čini krupnim i teškim i badete i vjerske obaveze. Čovjek kada posti, on sužava sužava mogućnost šetanu da sa te strani djeluje. Znači, manja je spolna strast, manja potreba a šejtan sa t'email otjera od sebe i time teže upada. Dači osoba koja posti vrlo teško može je l sebi dozvoliti tokom posta doku posta da da gleda nemoralni sadržaj, da gleda na internet ono što nije u redu. Vrlo teško koja osoba upadne tako nešto. Ona osoba koja upadne tako nešto, znači ona ona ima jedan drugi problem, onda, onda ima jednu iskrivljenost sa druge strane, a, a znači osoba koja posti I koja zna zašto posti, a normalno obično kogod posti, zna zašto posti, vrlo teško upada da čini jasne harame. Iz od toga je post vrlo, vrlo, vrlo dobra, vrlo konkretna i kvalitetna stvar kako da sebe odgajamo na praktikovanju vjere. To je na najbolji način kako da se držimo određeni propisa, a to u stvari sa postom. Sa postom ljudi se mnogi stvari drži, znači mnoge vađibe ispunjavaju a i mnoge harima hrame ostavlja, koje inače mimo posta jel, vrlo su vrlo lako misljeni prema njima i vrlo, vrlo nemarni. Također jel, kao rješenje za ovu stvar, kao četvrta može se reći, Da čovjek, jel, da ta osoba treba da što, što više boravi u društvu drugih osoba koji su praktikanti vjeri. Ljudi koji su zaokupljeni i vaditima. Koji, znači, da da, da budu u društvu onih, kada kažem budu u društvu, znači prvenstvenom fizičkom društvu, oni koji praktikuju vjeru. Zato što ne otvara sebi mogućnu soluciju da se osami sa kompjuterom, sa internetom. Znači, I ako već, ako već mora otić, biti na internetu da bude u društvu nekog, da uvijek neko bude sanjiv jer će ga tada biti stid i gledat na to da pristos u društvu nekoga ne čini taj haram. ako nije mogućnost da bude bukvalno u društvu sa nekim od muslimana, dobrim društvom, ne lošim poput, poput njega koji će grešiti u istim stvarima kao i on, E, onda u najmanju ruku da, da nastoji kada je već na internet tako dalje, da da nastoji da posjećuje i da otvara samo one korisne stranice što se tiče predavanja, što se tiče korisni tekstovi i tako dalje, znači islamske st st stranice e, osimelako jel ako treba nešto poslo ako, ako je njegov posao vezan jel, za rad preko interneta pa onda mora rad nešto mimo toga. E, Helen se... E, Da, da neduljem, jel, oko odgovora na ovu stvar, znači dovoljno je ako bi se ove tri, četiri stvari primijenile da čovjek jel, prekine sa ovim. Naravno to možemo dodati, jel, i da, da se ta osoba bavi drugim stvarima, drugim aktivnostima pametnim, korisnim za njegov život koji će ga odvesti od od razmišljanja da upadne u takvo nešto. Vič u tem, jel, sve ovo, jel, najbitnija je ovdje stvar to da da pošto je znači, kamen s poticanja i upadanje ova griha stvari internet, naj, e, najefikasnije i najdjelotvornije rješenje za, za ovu osobu u stvari da do, u, u dogledno vrijeme, znači da sebi odredi, da prekine uopšte korištenje interneta. Da uopšte ne izlazi na internet i na, da, ne, da, da ne dolazi mogućnost da gleda nešto što je nemoralno preko interneta. Znači to je prvi najefekasniji lijek e, i to da, da radi tako sve dok ne smogne snagi da to prevlada u sebi, da mu postane navika, da, da, da, posje, da, da, da, da postane dobra navika da pobignu od ovi stvari, da, da presjeće, da presjeće te, tu lošu naviku koju, u, na koju se navik otprije. Jer ovdje znači, je zaista, baš se tako razumije iz konteksta pitanja riječi o osobi koju želja da se toga riješi koja nastoji da praktikuje vjeru u ono što treba da praktikuje i tako dalje. Čak javno pred ljudima nastoji da radi ono što treba da radi od obaranja pogleda žena, od, od činjenja o hajirli dijela i tako dalje. Međutim, kada se osami, kada se osami a s kim se osami? Sa internetom i sa šetanom koji ga preko interneta jel, navodi da rade te harame. Hele, ne ise da ne duljim previše, naveli smo znači konkretne stvari, kako da se izliječi ovaj problem. Naravno, jel neko ćešći, lako je to prišljati, treba u praksi proizvati. Naravno, jel mi govorimo o praksi, praktično treba ta osoba da krene redom, mic po mic, i da završi s ovim, u ime Allah Žešanu, zanijeti i da dovi, da Allah Žešanu upući, da je dovu stano, kak na sežnju, da ga Allah Žanu sačuva od ovoga, da se kloni ovog harama. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, U tom pitanju je došlo. Salam alikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Alikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kaže u predaju koju bilježi Ibn huzejme stoji da je Allah poslanik sallallahu alihi wa sallam rekao ko ostavi tri džume bez opravdanog razloga takav je licemir. Možete li mi reći nešto više o ovom hadisu? Allah vas nagradio. Znači pitanje nam govori o, o klanjanju o neklanjanju, izostavljanju, klanjanja džume namaza. E, odnosno, e, riječ je o, o hadisu. E, onima ima jel, više rivajeta, uglavnom, e, opće poznati e, i naj, najjači rivajet. E, se prenosi jel, o debu džada, damrija, tabina, da on kaže prenosi imun jedan od ashaba ni naveo njegovo ime kaže koji je znači sreva Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selam rekao kaže men tereke salate jumaen tahawunan min ghairi uzr tabe Allahu ala qalbihi kaže ko ostavi tri džume tahawun znači iz Kaže Allah će, će zapečati ti njegovo srce. Ovo je znači osnovni tekst hadisa e, o kojem je riječ. E, ovaj hadis e, bilježega ga, je, je, kao što je ovdje na, na obrat, bilježe ga Ibn, Ibn Huzayme. Međutim ima kod Ibn Huzayme i ovaj dodatak i Hakim. E, znači, hadis, a, ovaj hadis... A, Prije svega, znači, na nevedemo, zbirka hadisa, ko, opće poznate, a to, su, a to je zbirka hadisa, bilježi znači Ebu Davud e, u svom sunenu, bilježi Tirmizi i bilježega Imam Ahmedu u svom sunenu, bilježega ga Nesaj, e, i ga znači, Ibn Mađe e, i ostali jel, u manje poznatim i manje raspostanjenim zbirkama, poput Tabaranja, Ebu Jale, Hakima i ostalih, e, e, Bejheki u svom sunenu tako dalje. Ee uh, uglavnom što se tiče ovog hadisa ispravno je znači da je ovaj hadis da je on vjerodostojan takvim ga ocjenjuju i Hakim i Tirmizi i Šejh Albani i Šuejba Arnaut i uh, skoro svi uh, učenjaci mu hadisi, uh, ono ko uh, ko bi mašao da prigovori znači prigovori uh, određenoj slabosti određenom rivajetu, međutim jel uh, hadis Hadis, ispravno je hadis, znači, vjerodostojan. S tim da ima rivajet, jel koji je spomenut gore u pitanju, kaže men tereke thalate džumu'atin men gajri uzrin kutjebe minil munafiqin. Onaj ko ostavi tri džume neopravdano, bit će zapisan među munafike. Ovaj rivajet bilježi ga taberani dare kutni od Usame ibn Zejda. Međutim, u njegovom senodu ima Džabir Džu'fi, koji je veoma slab i ovaj hadis je munker. Stimil tim, jel, da, da ovaj, ovaj dodatak, jel, da, da će biti zapisan kao monafik, da imamo ga i u nekim drugim rivajetima, i da se taj dodatak, jel, da se taj dodatak, u stvari, nekosi s onim, jel, što je došlo u osnovnom u osnovnom hadisu, kojeg sam gori spomenuli, znači osnovni tekst hadisa, koji je došao, jel, u, u poznata četiri sunena i u musnijadima, Uh, a to je, el ko ostavi tri džume uh, iznemarnosti, neopravdano, Allah želšanu će zapečatiti njegovo srce. Znači, Hadis je vjerodostojan, uh, njegovo značenje, jel, uh, je, je jasno, naravno, jel, nama je poznato, el onaj ko je učio i muškacimo, galno, on to treba biti poznato, da je, da je klanjanje džume namaza, vađi po iđima učenjaka, svakom muslimanu. Znači, klanjanje, džume, namaze, fardajn svakom punoljetnom muškarcu, osim četvorce, jel, koji se izuzimaju, četvorce punoljetne, a to je robu, e, znači, četiri punoljetne osobe koji se izuzimaju, to su to je rob, žena, e, dijete, znači nepunoljetno dijete, i, kaže, bolesnik. E, znači, ovo, ovo je spomenuto četiri osobe, dok učenjaci, jer... E, dodaju i pet osob koje je došla u drugom rivajetu, a to je Musafir, Put, Nik, da i on nije obavezna klanjati na njim. Znači, Musafiru nije vađu klanjati džumu, a nego mu je Musteha svim ovim ostalim, jel, jel klan, Musteha bi klanjat mimo žene, oko žene jel ima razilaženja da li je Musteha bilo samo dozvoljeno. Uglavnom, ono što nas interesuje otvar to je značenje ovoga hadisa, znači osnovni osnovno značenje ovoga hadisa je, u stvari ono što učenjaci što što pisao pod naslov gdje go su naveli ovaj hadis a to je kaže babu tashdidi fi terkel kaže e, znači poglavlje o e, znači o odbilnosti e, o, o, o težini ono ko ostavi težinu griha Ono ko ostavi džumu namaz. E, a to znači je da je ostavljanje džumi, neklanjanje džumi e, e, veoma krupna i opasna stvar. E, to nije nešto, čak znači, nije, nije bezazleno kao ostavljanje nekog drugog namaza mimo džumi. Zašto? Zbog toga što je došlo. Znači ovaj imamo hadis u kojom je znači žestoka opomena, žestoka prijetnja onome ko ostavi tri džume u zastopici. Iz konteksta hadisa se razumije da se misli tri džume jedna za drugom. Mada je li ostavljanje tri džume je onako, jel, svaku drugu treću jel, nije nije bezazljena stvar. Ali ostavljanje, znači ovdje govorimo o neopravdanom znači neopravdanom ostavljanju džumi, iznemarnosti, da je to veoma krupna stvar i da se musliman svaki muslima mora paziti toga, da ne bude nemaran prema tome. Naravno ovdje ne mislimo, jer pazite ovdje mnogi brkaj kod nas, oni naša braća koji odu radi tamo negdje vani, i odu daleko od svog mjesta života, življenja tako dalje. Obično mnogi od njih budu musafiri jel, i ne budu mogućnosti da idu na džume zbog što je daleko mešir ili što ne daju ljudi gdje rade, gazi i tako dalje. A u stvari će se desiti da oni nisu svjesni da su ono musafiri, da nisu ni obavezni da klanjaju jel, džumu, da ono klanjaju povodni namaz. Hele, se, znači, ovdje, mislimo, znači, ovdje se ne misli na, na oni koji inače klanjaju džumu redovno, pa se deo u statu da ne može neklanjati nego misli se na osobe koji su nemarni u ostavlja jednostavno može sve ima mogućnost da obavi džumu a on ne ode ne ode i neklanja džumu znači iz nemarnosti je neklanja ne opravdano neklanja džumu znači na njih se odnosi ostavljani džume na njih se odnosi ovaj tekst hadisa šta je ovde žestoka prijetnja u hadisu to da ko, ko znači tri puta ne ode i na džumu namaz Da mu Alašanu e, zapećati srce. Kako zapećati To znači da mu Alašanu zapećati srce. E, znači, e, to znači u stvari, da mu u stvari Alašu znači, e, ne uputi ga. Ne uputi ga na taj hajr. Znači, nakon toga, ako to uradi, znači, zapećati mu srce na čemu? Na gafletu, na nemarnosti, na kufru, na nifaku. E, tako da ne vidi hajra više u uputi. E, ne vidi hajra, nema volje da, da, ra, da, da obavlja dobra dijela i postane to velika opasnost za njegovu vjeru iman uopće. Znači samo ostavljanje džume, tri puta ostavljanje džume, navodi ga na to da postane jel, nemarani prema drugim stvarima u vjere, ostavljanju drugih stvari. Znači, da Allah što nekom zapečati srce, znači, šta to znači? Znači da ga odvoji od uputi. na osjeća hajr ljepotu u uputi, čak osjeća jedan zamor i umor od, od, od činjenja dobrih dijela i radu, radu po ono što je došlo u šarijaskim tekstovima. Znači, nešto u njemu počne da ga, navodi, da ga odvodi od vjere. Znači, Allah što ne mu srce. Nijum čini, Nijum omilio vjeru, ne, ne, ne osjeća slat i ljepotu u vjeri u namazu i badetima. A a šta to bude razlog da dođe u takvo stanje? Naći bude razlog ostavljanje džuma, ne nemarno ostavljanje tri džume ili jednu ili dvije ili tri, jel, da do da dođe u takvo stanje. I zbog toga jel a, i zbog toga nana ma jel nana ma kui naravno klanja, redovne džume da Da to, da to ljude posavjetujemo da im, da im navedemo ovaj hadis da im, da im, da im kažemo jel, gdje to može odvesti kao što jel, imamo hadis jel, došlo u, u hadisu kod, u, kojeg bilježi muslim u svom sahihu da je poslanik wasalam, rekao na mimberu bio, znači bio, bio na hudbi na mimberu و ده اي پسلاني سانزار اي كه او كه جي لا ينتهي ين اقوام ان وضعهم جموعات كاجي يليچه نيكي لودي پرستاتي سا اوستavljanjem klanjanja dzhume الله على قلوبهم اذ يشار شان زাপেچاتي تي ثم لا يكونون من الغافلين ازاتيم شبيت يورغافيل Kako vi ga vidite, znači od nemarnih ljudi. Od čega su nemar... nemarni? Od upute, nemarni od činjenja hajra diela i što ih stvari vodi u to. Znaci veliku opasnost da u da ostavi potpuno namaz, da ostavi potpuno džumu i tako dalje, mic po mic. Poznate je stvar, jel? Da šetan čovjeka ne odvodi na dalalet, na stranputicu od jedan put. Nećete znači čovjeka biti ženo koji su držali se vjere, praktikovali vjeru i e, onako kako treba i da odjedan put iznenađala prestala s vjerovati. Te osobene takve osobne dijaluke ne postoje. Postoje među nama samo oni koji su držali vjeri kako treba, čvrsto jako, i jako onako najbolje što su mogli, a onda postepeno slabi. Mic po mic. Šaitan polako radi. I zato je došlo u koranskom ajati u suri 0, volate tebi uhutuvati šeitana. Nemojte slijediti stope šeitana. Koje stope šeitana? Še, stope šeitana se odračane o i navraćanje na, na, na harame. Znači, šeitan kada navraća nekog od nas na haram, o njemu, neće, na šeitan nije toliko glup da ti odjedan put navede kada ti Ti koji, a, koji, a, koji se čuva žena, ne gleda žene i tako dalje, da te navede odam put, odiš učiniti znalog. To še ta ne može, ni to, ni to radi ikad. Nego mic po mic. pogledaj ovu ženu, pa otvori ovu strancu, pa uradi ovo, znači malo pomalo, pa se nasmi, pa je pogledaj, pa je prati. Znači ide stopu po stopu dok ne vrati osobu na, na određeni haram zinaluk ovo krađu ili slično tome, pronevjeru, nije bitno. Znaci, ovdje znači i tako isto se vraća ovo na džumu, znači. Naši ostavljanje džume je bilo koji drugi namaza to uzrokuje u stvari jel, da da čovjek ne osjeća slatkost u ibadetima, u imanu, odvraća ga od upote, upote i znači odvede ga i dovede ga u stanje u kojem djel nažalost mnogi danas E, mnoga mnogo e, braća i sestre jel završili su e, na, vrlo, vrlo, na vrlo opasnim granicama praktikovanja vjere nakon što su bili na najvećim nivojima, na najvećim brdovim brdima držanja držanja vjere, molim anđela anđela da popravi to stanje, ali e, znači šta ih je to navelo, navelo je na to, šta ih je odvelo tome, znači to postepeno, to postepeno ostavljanje, postepenog rješenja koje ide malo pomalo da da gube, da gubi slast u ibadetima, u vjeri, u praktikovanju vjere, i tako da je odvede do te mjere da alasan za pečati nje da više ne nalazi uteme nikakvog hajra. Nažalost mnogi jel čak i jel i ostavi uput i ostavi vjeru, dođu na ivicu onoga jel da li su muslimani ili nisu. E, ono kako mi znamo jel, u praksi često jel e, nažalost silači su se desili jel Da mnogi popuste u praktikovanju vjeri, držanju vjeri, nakon što su bili na njenom vrhuncu, na vrhuncu praktikovanja vjeri, da dođe u stajanje vrlo loše, da za takve osobe, kada govorim o njima šta je s ovim, ne viđam ga tamo, nema ga na predavanjima, nema ga na dersovima, nije sa nama, e, e, dugo vremena ga nema, a da neko od nas e, obavijesti o velikom hajru kaže, pa dobro kaže još uvijek klanje na namazu, pa nama je još uvijek na namazu, jer je to hajra ako čovjek na namazu. Međutim ako ga nema ni namazu, pa joj ostavi namaz je to je znak da za zapečaćenog srca, molim Allahu da sačuva toga. Sljedeće pitanje. Kaže assalamu alaykum, aleikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. U tom pitanju je došlo, kaže da li se smatra preticanje i mama U koliko prije imama izgovorimo na primjer Allahu Ekber kojim idemo na sljedeći rukn ili kad završimo namaz izgovara izgovaramo esalamu alaikum wa rahmatullahi pa to izgovorimo prije imama. Da li se to smata preticanjem imama? Znači da li se ove stvari, dva, dva ova primjera navodi kao da li se to smata preticanjem imama? E, Ovo pitaš naravno vraćao na hadis Mutefak'u alaihi u kojem je došlo da je posanik s.a.v. rekao innema džu'ilel imamu li utemme bihi E, zaista je imam postavljen im nema znači samo je zato postavljen zaista imam postavljen samo zato li u teme bih da bi ga slijedili li fa'ida kebere fekebiru pa kaže kada izgovore Allahu ekber i vi izgovorete fa'ida raka ferkao kaže pa kada odi na ruku i vidite vi na ruku kaže fa'ida seđede fe seđudu pa kada odi na seđu i vi za njim vidite na seđu Ovaj hadis jasno je da naspisno ukazuje na obavezu slijeđenja i mama u namazu, znači slijeđenje. Znači i u, u djelima i u riječima. U riječima koji su došli u hadisu kao što je Tekbirijal. Uglavnom slijeđenje mama je u radnjama u namazu. Znači u počinjanju namaza. Safety Tahom tekbira, odlazak na ruku, vraćanje na srkuva, odlazak na seđu, dizanje, seđu između dvije seđe, dizanje na sljedeći ruku, dva, tako dalje. Znači u tome slijedi imama. Šta znači slijedi imama? Znači, prvo uradi imam, pa onda mi za njim uradimo. Prema tome to kad spustimo na ovo, na ovaj, na ovo pitanje, to znači da nema sumnje da je preticanje imama u, u tome da se izgovori tekbir odlaska recimo, na ruku prije, prije imama izgovorci tekbir prije njega i otići na ruku prije njega nima sumnje da je to preticanje imama je. također jel, predavanje selama prije imama nima sumnje da to preticanje imama što se tiče preticanja imama jel, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje kada preticanje imama kvari mas kada preticanje imama i dali li preticanje imama kvari namaz Nema razilaženja među učenjacima da je haram preticati mamama. Našli imam kada nas predode namazu da radimo radnje prije njega, nema razdiljenja među učenjacima da je to haram. Ali ima razdiljenja da li to kvari namazili nekvari namas i kada kvari, kada nekvari. Što je tema za sebe da ne nosi da na iznosima stavuje učenjaka, uglavnom najbliži, a la najbolji je ako čovjek nenamjerno pretekne i mama svejedno izgovaranjem ili odrižnim radnjama, da mu time nije pokvare namaz. Ako nenamjerno znači, to radi. Međutim, oko namjernog vrlo je upitan njegov namaz. A što se tiče ovog zadnjeg, znači nema sumnje da je to haram, ali znači, ovdje je riječ samo iz kog razloga to radi. Što se tiče predavanje selama prije i mama to nas vodi jedno drugo pitanje, a to je Ako neko počne zajedno klanjati sa imamom i u toku namaza završi namaz prije njega ovo predati selam prije imamata to znači da završuje namaz prije imamama. A šta to znači? Znači dovodi upitnost u klanja, u svoje klanjanje u džematu. Znači dovodi u pitanje to da li je uopšte klanja u džematu, da li mu se broji namaz koji klanja za tim imamom, da li ima nagradu džemata jer je predao selam prije njega. Osoba koja ovo znači, namjerno uradi iz opravdanog razloga, znači ona osoba koja počne klanjati za nekim imamom, iz opravdanog razloga preda selam prije njega i završi namaz. Za sebe završi namaz. Ako iz opravdanog razloga to uradi, ispravan stav je da mu je namaz ispravan. Da mu je namaz ispravan. Ako ima opravdanje zašto je to uradio, znači nema grijeha u tome. Naravno, nao ukazuje hadis, jel, poznat hadis jel, od Muaz ibn Džebela, jel, kada je Muaz ibn Džebel oduživao u klanjanju sabah namaza, u džematu gdje on predvodio sabah namaz, za vrijeme poslanika sa lalahu alim selem, pa je bio među njima jedan čovjek koji je a, na sabah namazu, poslije sabah namaza, žurio jel, na, na, svoju, na svoju njivu da radi na njoj. Imao je posla. Međutim, Muaz ibn Džebel jel, odužio, dugo bi učio, pa, je, pa jednom prilikom ovaj asha prije, prije eh, Muazib bin Jebela predao selam i ustao i otišao. Pa ljudi koji iskanjaju sa Muazib bin Jebelom Hanhu su preneli njemu kako je on postupio, pa je za njega rekao je al Muazib da je, je da je da je to što radio da je to osoba munafika, jel? Pa eta ashabotišoj požalio se Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je ka, je to jedan prilika kada, se, kada je Poslanik sallallahu alejhi ve se kada mu je jurna krv u glavu zacrvenio se. I pozvao Muaze bin Džebelaj i rekao Efet tanun ente ja muad. Kaže, jesi ti onaj koji ljude odvodi u fitnu ovo Muaze, sa čime? U stvari, sa takvim klanjanjem namaza. kaže I onda je rekao onaj poznati hadis, stvar koje je jedno e, opće pravilo, kako ima onaj koji predvodi ljude u Džematu, treba da klanja, koliko da uči. Pa je rekao poslanisan, kaže, neka od vas klanja među ljudima. Kada predvodi ljude namazu, kaže juhaffif i dasa kombinaci feju uhaffi kada nekoda od sprevodi nama s ljudima je neka kratč kraće klanja kratko klanja. zašto kaže feinema fi him imimeena feinema minhu među njima je koka je daiv među njima je čov koji slabe, Merrij, bolestan, sagir, mlad lada osoba i ka je uzellhađa i osoba koja ima odudeđu potrebu u uzurbije Kaže vojda salla vađevo, a kada klanjaš sam, felu tavul maisha. Kaže pa kada klanjaš sam, sam neko od vas kaže neka oduži koliko hoćeš. Klanjaješ čitavo noć jedan rekat. Ali kad si s ljudima moraš voziti, moraš voditi jel, moraš voditi brigu o ljudima, o njihovim potrebama i uskladiti namaz onako kako odgovara većini ljudi. Uglavnom da se vratimo na, na postavljeno jel pitanje. Što se tiče znači završ, završavanja predavanja selama prije imama, u osnovi, jel, u osnovi propisano je da prvo imam predat selam i to ispravan je stav da, da imam treba predati selam na obe strane. Iako je po većinu čenjaka, po džumu ručenjaka, predavanje selama na desnu stranu je rukna maza, a predavanje na lijevu stranu predavanje na lijevu stranu je mustahab. nači ispravno je da imam kada preda na obe strane, izgovori na obe strane, i na lijevu i na desnu i na lijevu da tek onda oni koji glanja za njim trebaju da predaju selam na desnu pa na lijevu. Na to ukazuje hadis u Buhari koji je bilježbio u svom sahihu da je jedan od sahaba opisujući namaz poslanika sallallahu alaihi sallam rekao hadis od Enesa radila Hanhu Kako on klanjao? Klanjao je tako. Kaže, kaže, e, klanjao je dva rekata kod jednog saba u kući. Kaže, fe seleme, kaže, fe selemna, fe feme selemna. Prvo je, posljednik sam predao selamu namazu, kada zatim smo mi predali selam. E, imam Buharija je na slovi ovo po, poglede ovog hadisa, između ostalog, kaže, jel predavanje selama nakon što imam preda selam. Zato je ispravnije jel, ono što što mi, kako mi kažemo, koji klanjamo posunetu sunetu, radimo, to je da se preda selam na obe strane, pa onda da muktedija predaje selam za imamom, a ne ono što kod nas, jer praksa i što se pripisuje Hanefijskom mezebu da se odmah automatski imam, jer prati za njim onaj predaja na desnu stranu i odma i na, na lijevu stranu. E, uglavnom, znači onaj ko preda selam prije imama, e, ako je Ako je to uradio neopravda, ako je to uradio znači greškom, inšala namaz mu je ispravan, a a što se tiče znači, toga da li ima vrijedno osklanjanje u džematu, to je upitno. Znači da li ima vrijednost kao da je klanio čitav namaz upetno ili je da li ima vrijednost namaza on nikoliko ko je klanio sa imamom jel da onaj začetak sam da nema tu vrijednost koji ostali koji se predali zajedno sa imamom. Helem nejse, to je blažana stvar za ono koji to ne uradi nenamirno, ale greškom, a onaj koji to uradi namirno, namirno predava selam prije, prije imama e nema sumnje je da je time izašao jer iz klanjanja uđematu i da je griješan zbog toga zašto je griješan zato što što što radi nešto suprotno što je došlo u hadisu jer kaže posanih salan kaže i nema jule imamli oteme bi imam je postavljen samo da bi se slijedio kaže fe iza keber fakberu kada izgovori allah ekber i vi izgovorite kada ode na ruku i vi idite na ruku Nači obavezaje vađim slijediti i mama u svemu onom što on izgovara i što, i što radi od radnji namaza. Ako to ako to je op, radi oprično tome da je učinio na osnovu ovog hadisa ono što je haram. E, nadam se da je dovoljno bilo da neduljim više oko ovog odgovora dovoljno jasno. E, dovolj, dovolj, dovoljno je jasno i i nam možda i više ako što treba jel da bi se pojasnilo propis ono ko pretiče i mama i da li je ovo što je navedeno u primjerima da li je to preticanje i mama koji prevodi, predvodi namaz Allah zna najbolji sljedeće pitanje ono je, odgovor na njeg je malo duži pa pošto smo već odužli njega ćemo onda ostaviti šla sljedeći put sljedeće pitanje nakon ovog je kaže selam alek alekum selam da li je obaveza ukoliko se nalazimo u posjeti nekome a u prostorije e, na tv deu ili kompjuter puštena muzika koja nije preglasna da tražimo da se muzika ugasi ili na na primjer uđemo u taksi gdje je puštena muzika je slično e, Allah subhanahu wa ta'ala e, odgovorno pitanje nema sumnje da da je obaveza muslimanima da naređuju dobro i zabranjuju i odračaju od zla kada god to imaju mogućnosti kada god imamo mogućnosti obavezni smo da posavjetujemo one oko nas da prekinu sa odrišnjim haramom kojim se radi pogotovo ako je u pitanju u pitanju da ako, ako ne reagujemo na tu stvar da i mi sa njim učestvujemo, slušamo i trpimo taj haram koji se radi jel, Ako boravimo u nekoj prostoriji, ja, ja, javnom prevoznom, sre, prevoznom vozilu i tako dalje, i puštena je muzika i mi je slušamo, jel, naravno da i nas sami uznamirava takva muzika, da ne možemo njih da živimo i da je naporna i da nas, nas je, mnogi oni koji su imali džahilijet posjeća na džahilijet i tako dalje, da je to neprijatna stvar, nepodnošljiva za, za pravog mu'mina, i da u takvim situacijama ako je ako je u mogućnosti ako neće izazvati još veću fitnu i problem e, da treba reagovati obaveza da se reaguje pogotovo jel akodemo nekom izijarat e, i puštena je muzika ili na TV-u ili muzika ili, ili je muzika ili su scene gdje imaju žene e, nepokrivene i tako dalje da na lijep način treba reagovati treba reći jel, da e, ako ništa ako znaš da ta osoba ne praktikuje vjeru da kaže da, da za tebe kaže da ti, jel, pošto uh, sa vjerske strane nije ispravno da slušaš tu i tu stvar, da gledaš tu i tu stvar, da zbog tebe te stvari skloni dok se ti i tu. A ako znaš da i ta osoba muslima i da, da se poziva na vjeru, drži se vjeri, znači, to osobe treba na lijep način da da ta stvar po islamu nije ispravna, da nije dozvoljena, da ta muslima ne treba raditi, ne treba koristiti. Znači, e, treba birati riječi i moment, e, ali u svakom slučaju ne treba prešutiti. Možda nekad u nekoj situaciji, možda nije, nije zgodno da se odmara reagoje, ali se može iskoristiti da se to nakon toga kaže na lep način da se da se osobi provuče kaže ako ako ako, će, ako, će, ako je u pitanju da pristuje više ljudi na nekom mjestu. Jako bi reakcija tvoja izazvala el opće negodovanje svađu i svađe i tako dalje. i procjeni se da, da bi savjet te osobe koje je recimo pustila muziku i gdje je bila gdje je se slušala čula muzika i radio neki drugi haram da nema nema se tada jel, da se privremeno odgodi reagovanje reagovanje namjerno sa na, na, znači sa ciljem sa, sa ciljem i namjerom da se reaguje posle da se da se nasamo a, kaže osobi jel, koja, koja je vlasnik kući ili ko je pozvala i koja je vodi glavnu rijsa na tom mjestu da se kaže na lep način da na to ne priliči da se to tako nešto ne treba ponoviti i, i u najmanju ruku da kaže da u takvim više prilikama ti e, ako za tako nešto bonovi da nećeš pristupati tome i tako dalje je e, uglavnom znači reagovanje naše reagovanje je neupitna stvar musliman ne smije prešućivati ne smije prešućivati i biti nim na harame koji se koji se e, događaju oko njega na na sve stvari koje su posjeriate haram a dešavaju se kod nas a mi možemo reagovati i možemo ih popraviti ili ukoriti i e, naravno treba birati riječi treba birati metode treba birati ali e, šutiti i prešućivati e, zbog, e, zbog toga e, Da ne bi upali u oči, da ne bi izgubili e, mjesto, položaj, posao, obvoj, lono i tako dalje. To muslimanu e, znači, nije dozvoljno na, uš, e, na uštreb, e, na, znači, zbog dunjaloka, e, da, da se čini nešto što u na uštreb vjeri. To muslimanu nije dozvoljno. Znači, Obavezaj muslimanu da u ovakvim situacijama reaguje shodno njegovim mogućnostima. I naravno da dobro procjeni da ne bi bilo e, e, veća šteta nego korist. To je stvar svakog od nas, sposobnost naša i da procijenimo kada i kako, na koji način treba reagovati, ali da nam je važib da naređujemo dobro odlačeno zla oko toga nema razilaženja među muslimanima. Ako smo to u mogućnosti i da nam je haram, da prešučujemo i da potvrđujemo zlo i haram koji se radi oko nas, a kamo da još da u njemu prisustujemo i da budemo saučesnici, Allah zna najbolje. I Još jedno pitanje sad nećemo završiti večeras, a to je ostaje nam, znači još nekoliko 5, pitanja ispitati sledeći put. Uh, Ilono nakon sledeći put. Uh, Sledeće pitanje selam alejkum alejkum selam rahmetullahi ve berekatuhu. Uh, slušao sam jedno predavanje u kojem je predavač spomenuo hadis u kojem se navodi da je Allahu poslanik sallallahu alajhi ve sellem dopustio jednom čovjeku koji se teško mogao arasaniti razbuditi, vada, da klanja sabah namaz izvan njegovog vremena. Možda nisam dobro razumio hadis a možda ima i neko značenje u hadisa koji govori kako se ispravno shvata ova rivayet. U svakom slučaju ako nije problem da pojasnite u kojim situacijama je dozvoljeno propustiti e, nama sabah namaz i da li je ova situacija je specifična samo za ovog sabah i ili ima neki propis da vas Allah nagradi. E, odgovorno pitanje što se tiče hadisa u ovom kontekstu meni nije poznat takav hadis li samo priluku da najđem na njih, da ga pročitam da ga čujem. Nači hadis, ovako kako došlo u hadisu u u, u pitanju da je Allahu poslanik sada dopustio jednom čovjeku koji se nije mogao koji se teško budio da, kla, da dozvolio da klanja sabah nama izvan njegovog vremena. Taka, taka kontekst hadisa mi nije poznat što ne mora znači da nepostoje, jel' al'men nije poznat. Uglavnom ono što je slično ovome, a to je to je hadis uh e, sa, sa kojim dokazuju oni učenjatskoj smatra da ostavljanje namaza nije kufar, a to je hadiskoj bilježi e, ima Ahmed u svom usnedu, a u njemu je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem dozvolio jednom čovjeku, nekom, znači čovjeku da klanja dnevno dva namaza, da klanja dnevno samo dva namaza. Tako ide tekst hadisa. Sa ovim hadisom dokazuju, oni koji kažu da je ostavljanje namaza nije kufr, s koje strane dokazuju, kažu jel, da je ostavljanje namaza kufr ne bi postavljanje namaza kufr ne bi dozvolio ovom čovjeku, jer znači on svaki dan ostavlja po tri namaza znači, tomu čovjeku. Znači da je to kufr znači, ne bi postavljanje namaza kufr ne bi postavljanje dozvolio njemu da, da čini ih djelo kufra. Jel. E, uglavnom što se tiče tog hadisa, znači hadis je inšallah vjerodostojan, međutim njegovo značenje, njegovo tumačenje priča za sebe, odnosno taj hadis, govorim zova hadiskoj, govori koji, koji bližim imam Ahmedu svom musnadu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio čovjeku jednom čovjeku da klanja dnevno samo dva namaza, da taj hadis elimožima razno, razno značenja. Prvo, prvo tumačenje, odnosno prva stvara to da je to bilo početku islama prije no je propisano pet farzova namaza. To je jedno značenje. Drugo dataj hadis znači da je to specifično samo za tog čovjeka iz određenih razloga koje je znao samo poslanik sallallahu alejhi a da se opći propis da opći propis poznat na osnovu drugih hadisa jedna se odnosi da se to što je dozvolio tom čovjeku na odnosi na druge ljude nego specifično samo za njega. Treće značenje može može biti to jel da da mu je dozvolio uklanja dva namaza da se ne misli na farz namaze nego na neke druge namaze. Uh, iako je uh, vanjsko značenje hadisa se misli na farz namaze. U svakom slučaju znači taj hadis uh, iako je vjerodostajan jel ne može prevagnuti uh, jasna značenja dvosmislena značenja svih ostalih hadisa u kojima je dosta jel u kojim na znači, čemu i džma učenjaka kojeg nema razilaženja da je svakom muslimanu farz aina klanja pet farz namaza dnevno. Uh, uglavnom, to je što se tiče tog hadisa uh, A što se tiče ovo drugo dila pitanja a to je u kojim situacijama je dozvoljeno propustiti namaz sabah namaz ili može biti neki drugi namaz uglavnom po potom pitanju jel imamo jasne hadise koji su došli od najbližnjih Buhariju Muslimu u tim hadisma je došlo jel da je Allahov poslanik sallallahu rekao men, men name nam an salatin aw fa kafaratuha an yusallيها idha dhakaraha ka je ko prespava namaz ili ga zaboravi klanjati kafarat za tay namazi sta da ga klanja kada se sjeti kada se sjeti da ga prespavao i da ga je zaboravio klanjati e la kafarat lahu illa zal ka znači nema kafarat nema kafarate za taj namaz za propuštanje takvog takvog namaza osim toga da naklanja ti namaze znači ono što u šerijetu poznato za naklanjavanje namaza to je u ova dva slučaja i slične njima znači ova dva slučaja da čovjek prespava namaz da da prespava namaz a znači a sve naštimo pripremio da ustane na vrijeme za namaz Ne da čovjek, zna, čovjek koji je umoran i dobro, da, da dođe pred akšan, legne, pred akšan namaz i da klanja i, i da legne spavati. Jel? I da sebe ne pripre, pripremi sad, da ga probudi nakon, nakon učenja jel? zana ili pred samu jaciju. Da tako legne i da prespava namaz. To je namirno prespavljivanje namaza jel? i to, to je veliki grije ko to radi. E, uglavnom znači, dva opravdana razloga propuštanja namaza je da čovjek prespava namaz ili zaboravi klanjet što su često da si nekom da zaboravi klanjati određen farz namaz. Kefaret iskup za tako klanjanje namaza, za, za te propuštene namaze je da, da te namaze klanja odmah čim se sjeti da ih je, da ih je propustio. Ima raziležnja oko činjaka oko toga, jer kada se on sjeti da je Pez Pavel zaboravio klanjati namaz, da li on mora baš odmah klanjati ili ima fore do sljedećeg namaza da naklanjati namazo Uglavnom ima jedno i drugo mišljenje. Diočenjaka kaže da mora odmah naklanjati te propštine namaze, druga skupina kaže da nema smjetnje da prođe malo vremena, pa da je klanja, drugi kaže da, nema da odgodi da i naklanja sve do sljedećeg namaza. Ispravno je ono prvo i drugo u stvari, da je najbolje da klanja odmah, a da nema smjetnje ako ima potrebu da odgodi malo iz određenog razloga, da odgodi malo prije što ih naklanja, a dokaz za ovo prvo je sam hadis. Je e val je za zeker aneka klanja čim se sjeti da je propustio a dokazano drugo da može i malo odgoditi ako ima potrebe a to je hadis u kojem je došlo da poslanik sallallahu kada je bio sa sahabima i, i, i bio u dolini na mjestu gdje je kažnjen gdje su kažnjeni jedan od prijašnjih naroda pa su oni prespavali sabah namaz znači u redusan hadis Pa da su ustali a, a, kada su ustali a već im sunce udarlo el sunčevi zraci udarile u njih poslanik se znači jasno je postalo da su prespavali namaz pa je poslanik se rekao jel da se da da krenu da uzmu svoja a, svoje stvari i pomjerili su se da promijeni mjesto jer ih je šejtan jel obmanuo na mjestu da prespavaju namaz a, pa su jel promijenili to mjesto jel i otišli malo dalje i onda tek naglanjali propušteni sabah namaz a, a što se tiče namjernog prespavljivanja i namjernog klanjanja nakaza namaz kako kod nas kaže nakaza ka, na je tako da ne klanja sabah namaz u njegovom namazkom vremenu nego kad izaš, kad ustane je al god ustane klanja sabah namaz kao, kao, bajaki, kao sve do podne može da ga klanja je kao, kao od izlaska sunca do podne to je klanjanje na nakaze a od, od zore do, do izlaska sunca to je klanjanje u namazkom vremenu pa jedno i druge, kao nema smisla što je totalno je e, totalni delala totalno pogrešno tumačenje je e, sabah namaz se je klanja je l od zore do izlaska sunca a nakon izlaska sunca je l e, ne klanja se sabah namaz možete samo naklanjati ako je opravdano propušten znači ako čovjek ako bi čovjek namirno, kada hoće leći pa namjerno sebi našli imao sat da mu zvoni nakon što izađe nakon što izađe sunce kako bi tada ako bajegi ustao i klanjao sabah namaz Kakav je propis takvog čovjeka? I on će zavisno tako urati. Jel? I tako ustani i klanja. A to je praksa koji mnogih ljudi. E, opravdanje je zašto on tako radi, što se vraćaju na određene fendije, hođe koji su tako poučili, koja, ili zato što mora i tako, što ne mogu drugače, ne mogu dva puta ustajati. I tako dalje, nije bitno znači s oni opravdavaju to, nego bitno je propisovoga uglavno poznata je fetva šejha Bimbaza da je za za ovakve ljude rekao neko navije naviesa da ustane posli izlaska sunca tako da mu prođe sabah namaz da je time učinio djelo kufra inače šejh Bimbaza je bio nastavio je ako ostavi jedan namaz koji ostavi klanja namaz namjerno ostavi jedan namaz da je djelo kufra kaže ko tako uradi po šejh Bimbazu je učinio djelo kufra izašao iz islama znači, kad ustani Ono kada ga Sad probudi poslije, on bi stvar trebalo da se okupa, izgoriš rad, primi islam, po, po fece šeha bimbaza. A po mnogim drugim učenjacima e, u stvar to nije dijelo kufra. I to je ispravljen stav, e, vidjet zašto, znači e, nije to dijelo kufra. Znači da čovjek namirno e, naštima Sad, da ustane nakon izlaska sunca, znači da mu prođe sabah namaz. E, zašto nije dijelo kufra? Znači to je veliki grijeh, nema sumnje da je to veliki grijeh da je opasno za vjeru takvog čovjeka, ali zašto nije dijelo kufra? Zato što onda se postavlja pitanje kad je taj čovjek postao kjafir. Ako, ako uzme da je to dijelo kufra, postavlja se pitanje kad je postao kjafir. Da li je postao kjafir time što je zanijetio da prespava, znači da uradi ono što je haram? Da li, znači, ako kažemo da je, da je postao kjafir time, naši znači, znači, mogao je postati kafir sa jedno od dvije stvari. Time što je znači, navio saate da ustane recimo poslije izvlaska sunca i zanijetio da će prespavat namaz. Čime je navio znači zanijetio. Je ili je zbog toga postao kafir, a nema razlijedno među činjacima da se sa nijetom činjenja harama čovjek ne postaje kafir. Sa nijetom činjenja onog što je haram ili onog što izvodi zvjeri da time ne postaje kafir. To je jedna stvar. Drugi, drugi, druga stvar e, može postati afir time što je prespavao sabah namaz. A onda e, mi gledamo kakvo mi je on stanje bio kad je pitao nas. On kada je prespavao sabah namaz bio je u snu. A čovjek u snu ne može postupke afir. Načnije ova fetva na, na kojoj koja spominje Šejh ibn Baz, mnogi učenjaci drugi su, drugačiji putmači i rekli da to da je to neprihvatljivo. Znači, ako je postao keafir zato što, nam, što je navio sad imao namjeru da prespava namaz, to ga tijelo apsolutno izvodi islama. Druga stvar, ako je postao keafir što u snu pre, uh, prespavao sam namaz i tako, toga ga ne izvodi islama. Prvo tome, on nije sa, sa jednoj od ove dvije stvari nije mogao izaći iz vjere, nego ispravno da tim timu činio veliki grijeh i da to opasno za njegovu vjeru. Uh, I da je haram to što radi, da treba pokajati, ali da time nije izašao iz vjeri. Uh, uglavnom, eto, to je otprilike to što... To što večeras imalo da se kaže, molim Alažešanu da nam u Kabuli naša e, dobra djela, da nam u Kabuli, e, ovo naše večerašnje duženje, da ga nađemo na Namizanu, na Vagi, na Sudnjem danu, na Ahiretu. E, takođe koristim priliku da, da uputimo dovo našoj, našoj braći, muđahidima na svim mjestima, danas na Dunjaluku koji se bore za Allah vjeru, brani, Islam i muslimane, brani, potlačene muslimane. Morim Alažešanu da Da, da pomogne sve, sve žene djecu iznemogle starce i odrasli i punoljetni koji su jel, koji, koji su podvrgnuti raznoraznim vrstama tlačenja, napadanja, ubijanja molim vašano da im pomogne da im da feređa izlaza, da im da rješenja da, da to bude razlog njihovog ulaska u džennet i da bude razlog snage i jačanja ovog umeta Molim Allah džalaluh na kraju da okupi sve nas u džennetu Ferdauzu kao što nas je večeras uh, okupio na na ovakav način subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ent astagfiruka wa atubu ilih.